Rugăciunea 99 pentru dobândirea rugăciunii Gel. Aleluia! Sfântești Tată Ceresc, Sfântești ești Doamne Iisuri Sfântești Sfânt ești Împărate Ceresc, vă iubim, vă slăbim și vă mulțumim, fiindcă în gurile noastre nebrednice rugăciunea Gel a Serafimilor ați așezat ca o smirnă aleasă de serafim, Heruvim și Scaune, la cer ați luat. Prin cunoștința celor cerești, a iubirii dumnezeiești, Prin înțelepciunea Duhului Înțelepciunii ne-ați binecuvântat, Prin lucrarea mântuirii, simțirii, desăvârșirii și înfierii, Ca pe îngerii domnilor, puterilor și stăpânilor ne-ați învățat, Prin slujbe și liturghii ca pe îngerii arhanghel și ca pe îngerii începătoriilor, În slujbele voastre ne-ați chemat. Aleluia! Sfânt ești Tată Ceresc, Sfânt ești Doamne, și Histoase, Sfânt ești Nepărate Ceresc. Vă iubim, vă slăvim și vă mulțumim, fiindcă rugăciunea Gel, în gurile noastre ați așezat, fiindcă prin ea cunoștința Duhului Sfânt, Duhul Cel Dumnezeiesc, slujirea și liturghisirea poruncilor Tatălui Ceresc, focul altarului Ceresc, înțelepciunea înfocată a Cuvântului, o această acea sfântă a lucrărilor dumnezeiești în lume și în noi, pârgă sacră a zecii ele, prin înalțarea noastră ați rânduit și ați lucrat. Aleluia! Sfântești Tată Ceresc, Sfântești Doamne Iisus Histoase, Sfântești Împăratul Ceresc, vă iubim, vă și vă mulțumim, fiindcă în mintea noastră rugăciunea Ghel ați ascultat în cercul sinelui începuturile și sfârșiturile noastre le-ați adunat, sărășluirea în interiorul tuturor ne-ați arătat. Prin adâncurile înțelegerii cuvântului să fim înțelepți ne-ați învățat. Prin poarta tăcerii, în oceanul iubirii, luminii, cunoașterii și voinței, Duhul Sfânt să trecem ne-a purtat.